Süleymanın məsəlləri 11-ci fəsil Aldadıcı tərəzi Rəbdə ikrah yaradar. Rəb düz çəki daşından razı qalar. Luğalıq gələndə şərəfsizlik gətirər. Hikmət itaətkarın yanına gələr. Əməli salihi kamillik yolu aparar. Xəyanətkar əyriliyindən məhv olar Heç kimi var dövləti Qəzəb günündən xilas etməz Amma salihlik insanı ölümdən qurtarar Kamil insanın yolunu salihliyi düz edər Şər adamı pisliyi yıxar Əməl-i salihi salihliyi qurtarar Xayini ac gözlüyü tələyə salar şər insan ölər, ümidi də boşa çıxar, Pislərin arzusu itib batar. Salih dardan qurtular, Onun yerinə pis insan dara düşər. Allahsızın dili qonşusunu məhv edər, Bilik salihi xilas edər. Salihlər xeyrə çatanda bütün şəhər şad olar, Şər adamlar öləndə Sevinç harayı qalxar. Əməli salihlərin alqışı Şəhəri şərəfə çatdırar. Lakin şərin qarğışı Oranı viran qoyar. Qanmaz qonşusuna xor baxar, Dərrakəli insan dinç dayanar. Söz gəzdirən sirləri açıb yayar, Etivarlı adam sözü gizli saxlar. Düz məsləhət verilməyən yerdə xalq yıxılar, Doğru nəsəyət verən çoxdursa xalq qurtuluşa çatar, Özqiyə zamin duran özünü bəlaya salar, Belə zaminlikdən zəhləsi gedən dinç yaşar, Mehriban qadın şərəfdən, Zalim insanı isə sərbətdən yapışar, İnsanın sadiqliyi ona xeyir gətirər, Qəddər adam özünə əzab verər. Şər adam saxta mükafat qazanar, Salihlik toxumu əkən həqiqətən onun əvəzini alar. Sidq ürəkdən salih olan həyata qovuşar, Şərin ardınca düşən ölümə çatar. Əyri ürəkli olmaq rəbdə ikrah yaradar, O, yolu kamil olanlardan razı qala Doğrudan da pis, cəzasız qalmaz Salihlərin nəsli xilas olar Bir gözəl qadının xoş rəftarı olmazsa Burnuna qızıl halqı taxılmış donuza bənzər Salihlər yalnız yaxşılıq arzular Şər adama qəzəb nəsib olar Əli açıq adamın bərəkəti artar, Başqasının qazancını yeyən ehtiyaca düşər, Cömərt bolluğa yetişər, Su verənə su verilər, Taxılı ambarda gizlədənə cəmaat lənət oxuyar, Onu satanın başına bərəkət yağar, Səylə yaxşılığın ardı gedən lütf axtarar, Şər ardınca düşən isə, başını bəlaya salar, sərvətinə güvənənlər yıxılar, salihlər isə yaşıl yarpaq kimi təzələnər, külfətini əzaba salanın nəsibi yel tək soğurlar, qəlbində hikmət olana səfih qul olar. Salihin barı həyat ağacıdır, hikmətli insan canları qurtarar, Əgər bu dünyada salihlərə belə cəza verilirsə, pislərə, günahkarlara gör nə qədər cəza verilər.